Capitolul 10. Familia Cherei se hotărâ să-l trimită pe Filip la școala regală din Tercânvari. Acolo își trimiteau fiii toți clericii din vecinătate. O îndelungată tradiție lega școala de catedrală. Directorul școlii era canonic-onorific, iar arhidiaconul fusese și el director pe vremuri. Elevii școlii erau stimulați să aspire către haina preoțească și educația pe care o primeau era de asemenea natură, încât să-i pregătească pe flăcăii cinstiți să-și închine viața slujirii lui Dumnezeu. Pe lângă școală funcționa un curs pregătitor și se stabili ca Filip să fie trimis acolo. Într-o joi după amiază pe la sfârșitul lui septembrie, domnul lo pe băiat la Tercânbari. Filip încă de dimineață se simțea emoționat și puțin cam speriat. Nu prea avea idee ce înseamnă viața de școală, dar citise câte ceva în această privință în povestirile din Revista Băieților. Mai citise și Eric sau Puțin Câte Puțin. Povestire morală din viața elevilor scrisă de prelatul englez Frederick William Farrar, 1831-1903 Când coborârea din tren la Tercanbury, lui Filip îi era pur și simplu rău de spaimă iar întresură în drum spre centrul orașului se făcu galben la față și muții. Școala arăta închisoare din pricina zidului înalt de cărămidă care o înconjura. În mijlocul zidului era o portiță îngustă, sunară și portița se deschise. Ieși un bărbat șleampăt și stângaci și cu fărul de metal al lui Filip și cutia lui cu jucării. Îi poftie în salon, era o încăpere tixită de mobile masive și urâte și scaunele care îi completau garnitura erau așezate de jur împrejurul pereților, având o înfățișare rigidă care te îngheța. Așteptare să vină directorul. Cum e domnul Watson? întrebă Filip după o vreme. Hai să vezi și tu. Urmă un oră timp de tăcere. Domnul Carey se întreba de ce nu mai vine directorul. Deodată Filip făcu un efort și vorbi din nou. Să-i spui că am un picior strâmp." Înainte de a putea domnul Cherei să-i răspundă, ușa se deschise brusc și domnul Watson intră ca o rafală în odaie. Lui Filip îi se păru un uriaș. Avea peste un metru era lat în spate, avea mâine enorme și o barbă mare roșie. Vorbea tare, cu un aer jovial, dar veselia lui agresivă nu făcu decât să-l sperie de moarte pe Filip. Domnul Watson dă dumâna cu domnul Cherei și apoi cuprinse mânuța lui Filip în palma lui imensă. Ei, tinere, te bucur că vii la școală?" strigă el. Filip roșii, dar nu găsi niciun cuvânt cu care să-i răspundă. Câți ani ai?" Nouă," zise Filip. Trebuie să spui domnule director," îi zise unchi său. Cred că ai o mulțime de lucruri de învățat," urlă vesel directorul. Ca să-l facă pe băiat să devină mai încrezător, începu să-l gâdile cu degetele lui aspre." Simțindu-se intimidat și istânjenit, Filip se feri de atingerea domnului Watson. Pentru moment l-am pus pe băiat în dormitorul mic. Cred că o să te simți mai bine acolo, nu-i așa? Adăugă el adresându-i să lui Filip. Nu sunteți decât opt. O să te simți aproape ca acasă. Apoi ușa se deschise și intră doamna Watson. Era asmolită la față și avea părul foarte negru, pieptănat îngrijit, cu cărare la mijloc. Avea buzele ciudat de groase și un nas mic și rotund, iar ochii mari și negri. Înfățișarea ei era neobișnuit de rece. Vorbea rare ori, iar dezâmbit zâmbea și mai rar. Soțul ei îl prezentă pe domnul Cherei și apoi îl împinse pe Filip către ea cu un gest prietenos. Un nou elev Helen se numește Carey. Fără să rostească o vorbă, doamna Watson dă dumâna cu Filip și apoi se așeză tăcută pe scaun, în timp ce directorul îl întrebă pe domnul Cherei ce și cât știe Filip și cu ce cărți a lucrat. Preotul din Blackstable se simți puțin stânjenit de entuziasmul găgios al domnului Watson și peste câteva minute se ridică. Cred că acum ar fi bine să vi-l las pe Filip." Foarte bine, foarte bine," zise domnul Watson. La mine e în siguranță." — Lucrurile au să meargă strună aici, nu e așa, tinere? Fără să aștepte răspunsul lui Filip, matahala izbucni într-un hohot de râs zgomotos, ca un muget. Domnul cherei îl sărută pe Filip pe frunte și plecă. — Vino, tinere! strigă domnul Watson. Hai să-ți arăt clasa! Străbătu salonul cu pași de uriaș și Filip și o cât putut de repede în urma lui. Se trezi într-o cameră lungă și goală cu două mese care se întindeau pe toată lungimea ei. De-o parte și de alta lor erau bănci de lemn. Deocamdată nu prea e lume pe aici," zise domnul Watson. Am să-ți arăt terenul de joacă și, pe urmă, am să te las să te descurci singur." Domnul Watson o luă înainte. Philip ajunse pe un teren mare de joacă înconjurat din trei părți de păreți înalți de cărămidă. A patra latură era formată de un gard cu o strețe de fier, prin care se vedea o pajiște imensă și, dincolo de ea, câteva din clădirile școlii regale. Un băiețel umbla de colocolo -colo trist și necăjit, dând din când în când cu piciorul în pietriș. Bună, Vening!" strigă domnul Watson. Când ai apărut?" Băiețelul venie în întâmpinarea directorului și dădu dumâna cu el. Uite, un băiat nou! E mai mare și mai voinic decât tine, așa că te rog să nu-l terorizezi. Directorul îi îmbrățișe pe cei doi copii cu o privire de o severitate prefăcută, speriindu-i cu mugetul vocii lui, iar apoi cu un hohote zgomotos îi părăsi. Cum te cheamă?" Cherei?" Ce e taică tău? A murit." O, oh. maică-ta umblă cu apă și săpun?" Și mama a murit." Filip credea că răspunsul lui o să-l facă pe băiat să se simtă puțin stânjenit, dar Venning nu era omul pe care un fleaca ăsta să-l abată de la glumele lui. Mă rog, dar pe vremuri umbla cu apă și săpun? Continuă el. Da, răspunse Filip indignat. Va să zică spăla? Nu, nu spăla nimic. Atunci înseamnă că nu umbla cu apă și săpun. Băiețelul chiuie de bucurie văzând ce bine i-a reușit sofistica. Apoi dădu ochii de piciorul lui Filip. Ce ai la picior? Filip încerca în mod instinctiv să-l ascundă privirilor. Îl trase în dărătul piciorului sănătos. Am un picior bont, răspunse el. Cum l-ai căpătat? L-am avut dintotdeauna. Ia să-l vedem. Nu vreau. Treaba ta. Băiețelul își însoți aceste cuvinte cu o lovitură dureroasă în fluierul piciorului. Neașteptându-se câtuși de puțin la ea, Filip nu se putut feri. Durerea îi tăie respirația, dar mai mare decât durerea, fu surpriza. Nu știa de ce l-a lovit Vening. N-a avut prezența de spirit să-i un ochi. Și pe urmă băiețelul era mai mic decât el, iar el citise în revista băieților că e un lucru foarte josnic să lovești un copil mai mic decât tine. În timp ce Filip se ținea de picior căutând să-și potolească durerea, își făcu apariția un al treilea băiat, iar micul terorist îl părăsi. În scurtă vreme observă că cei doi vorbesc despre el și simți că se uită la picioarele lui. Se înfierbântă tot și îl cuprinse o mare stânjenală. Dar sosiră și alți băieți, se adunară mai mult de zece, apoi de două ori pe atât și începură să vorbească despre felul cum și-au petrecut vacanța, pe unde au fost și ce grozav au jucat cricket. Mai veniră încă vreo câțiva băieți noi și Filip se trezi deodată că a intrat în vorbă cu ei. Era timid și speriat, dorea din tot sufletul să se facă agreabil, dar nu-i venea în minte ce ar putea să spună. I se puseră multe întrebări și el răspunse cu multă plăcere la toate. Un băiat îl întrebă dacă știe să joace cricket. Nu," răspunse Filip, am un picior bont." Băiatul plecă repede privirile în jos și roșii. Filip își dădu seama că băiatul a simțit că a pus o întrebare nepotrivită. Fiind însă prea timid ca să-și ceară iertare, îi aruncă lui Filip o privire jenată.